Какво се случва и през погледа на социолога и докато всички гледаме и спорим... Спорим поляризиращо. Било то за Олимпиадата и за Париж, докато новия служавен премьер търси своите министри, полицаи организират протести за министъра си, ДПС се разцепва, парламентът приема ударно промени като тези в Закона за училищното и предучилищното образование и почти всички в купом се превърнаха и прегърнаха с партия. Възраждане казвам добър ден на Мила Минева, преподавател по социология в Софийския университет. Добър ден. И като казвам социология, най-голямата май социологическа агенция, Галъп на Андрей Райчев, беше обявена от самия него вчера, късно след обед, за продадена на Борислав Цеков. След фактическия разпад на либералните формации НДСВ и новото време, в които той е бил от март 2017 до октомври 2019 е член на правния съвет на президента Румен Радев. Какво е значението на този факт и как бихте го коментирали? Аз бих обърнала внимание по-скоро върху а, други позиции, които а, господин Борислав Цеков е заемал, а, именно изключително консервативната му позиция по отношение на Истанбулската конвенция, където той изпрати правно становище до Конституционния съд, а, за, да, за да се обяви против приемането и ратифицирането на Истанбулската конвенция. Бих обърнала внимание на факта, че той е основател на а, българското Тръмп общество. А, не знаем какво ще случи с из в Америка, но очевидно въпросната социологическа агенция ще започне да функционира много повече като един консервативен тингтанк, отколкото като социологическа агенция. А, любопитно е какво ще се случи, защото наистина това е структуроопределяща агенция, но мисля, че тя радикално ще промени ролята си. А смятате ли, че една социологическа агенция може да има роля в поляризацията, за която говореше и господин Радан не в поляризацията на българското общество, която не ни води към добро? Разбира се, разбира се, че може. Може би всъщност това, че Борислав Цеков купува гала, пе добра новина, защото тази поляризираща роля вече ще бъде извадена на показ. То е, ще е ясно. Няма да има нужда да гадаем, защо се прави едно или друго изследване, ще е ясно, че то се прави за да се подкрепи а, тази нова консервативна линия в българското общество, която, страхувам се, а, започва да, да се превръща в здрав разум. Тоест започва да се опитва да се представя а, като здравия разум и в този смисъл има нужда от огромен, а, огромен отпор. въпросът е дали ще имаме социологически данни с които да, а, да го правим отвъд а, тези изследвания, които очевидно а, ще бъдат идеологически мотивирани социологически изследвания, които ще бъдат идеологически мотивирани в предизборно време, което е достатъчно уморяващо само по себе си, седми предсрочни избори oh. на Хоризонта. Според вас, госпожо Минева, имаше ли смисъл да има парламент и да се използват каналите за политическа агитация в това време? Говоря, разбира се, за поправките в Конституцията, които, които предоставиха ето тази една възможност, въпреки, че депутателите ще излязат във вакансия. Въпреки, че а, вишите държавни а, постове увеличиха пак информацията от вчера за платите си сериозно, ние виждаме, че тази възможност, канали за политическа агитация продължава да функционира и в този летен и горещ период. Честно казвам, когато се приемаха поправките в Конституцията, именно в това отношение, ми се струваше изключително разумно едно служебно правителство да действа в рамките на санкция от Народното събрание. Непрекъснатото преминаване обаче в избори, от избори в избори, както и факта, че такова Народно събрание ще действа практически в предизборна обстановка и то в напрегната предизборна обстановка, защото става дума за служебно правителство, ми се струва, че поставят под въпрос изобщо аргументите за функциониране на Народното събрание в ситуация на предсрочни избори. Виждах изключително много смисъл в това да има Народно събрание в момента, което да приеме необходимите закони за плана за възстановяване и устойчивост, или както там се казва на Европейския съюз, от които България има нужда не за да, не за да поддържа статук в което е в момента, а за да може да направи крачка напред. Това ще да бъде изключително полезно а, за нас. Виждаме обаче приемане на друг вид, събрание. Виждаме Виждаме безумие. Виждаме това, че Народното събрание се занимава а, с проблеми, които не са проблеми на обществото. А, нали не мислите, че в българските градове и села а, хората от сутрин до вечер през лятото мислят а, дали децата им ще бъдат облъчвани с а, а, джендър пропаганда, каквото и да значи това. А, а, в момент, в който а, горят а, села, а, температурите са изключително високи. Не знам какво се случва за с реколта, но подозирам, че новините не са, не са добри. Имаме проблем с енергийна ефективност, т.е. То с това, че, например, не можем да приемем закон за енергийна бедност, с която да бъдат подпомогнати някакви хора, които имат нужда за това. Изключително много проблеми имаме и депутатите изведнъж се занимават с нещо, което изобщо не е проблем. Аз, честно казано не чух нито един пример. Какво разбират депутатите под пропаганда на нестандартна сексуална ориентация в рамките на, на българското образование. Търсих и учебници. Не виждам никъде да се случва подобно нещо. В този смисъл депутатите забраняват нещо, което не е реалност. А, сега, какво може според вас да мобилизира хората, да гласуват на тези предстоящи избори и какво от тук нататък може да спре тези поли процеси на безсмисленост и безсмислена поляризация? Нека още маничко да, да се върнем на, на този закон, защото той ми се струва, че, че е показателен. А, тук не става дума за, за нетрадиционна сексуална ориентация или каквото и да било от друго. Става дума за две тенденции. Едното е всякакъв отказ от а, уважение а, към научни аргументи, Тоест, към рационално мислене. И това ми се струва много голям проблем. И второто нещо, което ми се вижда важно, този закон прилича малко на фашистски закон по това, че дефинира група. Социална група, която е молчинство и я превръща в, в жертва и в обект на публични, публични атаки. И именно за това аз ми се, че от партиите сега зависи да мотивират избирателите си от една страна през ценности, защото в този закон става дума за ценности, и от друга страна през разумни предложения за бъдещи публични лични политики. Единственият начин избирателите да бъдат мотивирани е през радикално противопоставяне на, на този популизъм, който всъщност наистина произвежда, произвежда разделения, произвежда символни жестове и още нещо. Струва ми се важно най-после да говорим за това, какво общество искаме да бъдем ние. Тоест да не говорим за евроатлантизъм, да не говорим за руска пропаганда, да оставим тези неща а, на страни. Този, този, приемането на този закон с такова огромно мнозинство ни поставя пред един простичък въпрос. Искаме ли да сме общество, което се мрази или искаме да сме общество, което приема хората и което дава възможност, дава рамка, в която всеки от нас като различен може да, да бъде радостен. Хайде да не бъде щастлив. А в този смисъл мисля, че работа на партиите в момента е да вземат ясни ценностни позиции, за да знаем ние за кого да гласуваме, а не да мълчат и от друга страна а, да предложат ясен пакет от рационални политики, които ни предлагат да прилагат в следващите надяваме се след пак 4 години. Мила Минденва, преподавател по социология в Софийския университет. Благодаря ви.